Ska tid och tänka och ja, Det jag lämnas tid tänka hej, så hej, hej, välkommen Ja, jag slutade att beklaga mig Ja, det. det var en kaotisk dag Vad ser du? Ja, jag glömde en på på tunnelbanan Med lite kläder och grejer Jag vet inte riktigt vad det var för någonting Oh, Åsa har vi köpt så alltså, Det känns... Men det... du meddela henne? Nej, jag har inte gjort det än. <laughs> jag, jag, jag ska inte förstöra hennes julbord. Kör när näslund och... För att gå dölja det helt. Eller är det så här David Brandt, eller? Ja ja ja. Då... Nej, jag fick ju väska. Väska? <laughs> man, man skulle vilja veta George Costanza. Ja, George Costanza. Hur <laughs> skulle han göra? Ja. Han hade ju vävt ihop en historia... Ja. En det stora Att han blir nedslagen Eller ja. någon har snott den eller. kanske vill ha för blå ögon, ja. Men du är ingenting För jag berättade också uh, Det jag kanske var på någon podd Men det är några år sedan jag glömde Jag åkte från Jag till Düsseldorf Jag flygde från Düsseldorf till Köln mm. Och så var jag på en skiaffär där såklart Och så hade jag ja, men jag hade En sån här axelväska En skipåse och så hängde jag med jackan Och så tog jag lilla resväskan På hatthyllan mm. Och så helt plötsligt, jag visste inte hur långt det var emellan Och så är plötsligt, jag fick ta fram telefon Och ta Google eh, ja. Google Maps Och så såg jag den punkten Men nu, det är ju här ja. Så snabbt Hade det stannade stannare då? Nej, det var på väg in på ja. stationen Jag fick kolla, med var det är, är det här kölen liksom, eller ja. ja det är inte så långt emellan Nej, det, det tog kanske 40 minuter max mm. Och så åkte jag Eh, jo, och så tog man skitpåsen eh, Den här väskan av axel Och så jackan, Det var man liksom fullt Då hade med händerna fulla uh -huh. Och så kom ut på perrongen Och just där kom man... men helvete Väskan, ja, Jag gick tåget Ja, tåget det här. jag kom på det uh -huh. Och där hade jag ju alla kläder och grejer Så fick, fick man direkt för att köpa Några, några kalsonger, strumpor. Jag har varit på vägen ner. Ja, det varit på vägen ner. Det var inte verkligen. Ja, här. visst, så var det. Okej. Okay. Ja, ja. Så allting fick jag Ja, jag. Även om, om någon någon sort där fick jag köpa liksom, ja. någon svart sort bara. Uh, och det var också direkt när jag började liksom uh, Ja, kör helvete. Men vad, hur gick det med det där Ja, men direkt så, jag gick till någon sån här uh, Lost and Found. Och så där fick jag telefonen, jag skulle ringa ner För mm. den här skulle ner till till, till München. Alltså den skulle långt mm. ner, tror jag. Mm. Eh, de, de visste som ingenting. Eh, ja, jag jag fråga om man fått in. Mm. Jag ringde förra gången samma dag. Men sen så hjälpte Basten mig mm. att fylla i ett formulär på tyska. Ja. Och så kan man skicka iväg det. Och då kom den tillbaka en, en månad efteråt, fick att hämta ut den är och skicka upp den. Ett lyckligt slut i slut. Ja. Men det är segt. Ja, men det är... och det, det är ju ja, det är som att lägga för oss det är bara materiella ja, saker med och ja, med ändor. Ja, precis. Finns ja. för. Ja. ja, men Tata. Ja, nej, men nu är vi ändå inne på nu ska vi träda in på dagens ämne. Ja. Mons Maziano och NP. Mm. Jag hade stå ingen i med sånt du var ganska snabb på att förstå Jag ja. hade nog det kanske lite segare Jag vet inte Jag hade kanske inte NP. Ja, jag gjorde MP, vadå ja, Det sticker ju ut, om det hade Måns, Mats, Mats, Jan Då hade kämpat, jag ju ja. MP Hur vill du, känner att du vill angripa det här? Jag har, har flera nu. olika vinklar mm. Du då? Jag har väl no några, några sådär ja. Jag vet inte vad jag ska börja med Börjar du jag kan börja med att ranka de här Jag har gjort en ranking Du också? Ja, typ ja, men ranking. På fjärde plats har du Monsmöller. Möller Jaha, okej okay. mm. Som person då Ja, personer Tredje plats, Jan Möller Andra plats, Mats Möller Och etta är ju given MP Nils Nils Petter Nils Petter, Ja, matsmällar jag då koll på alltså. Var han skåning i docenterna? Eller? Ja, och jag, jag satt ju och funderade på, på alltså, vad var det? Eh, varma öl, det var väl. Eh... Det var han var Nej, mm -hmm. det var ju Larry, vi svarade. Det? De sa på radion. Ja, men just det, det är inte skonska. Nej, Nej okej, just det. Men vänta, jag, jag tänkte, det här är väl. Eh... Han hade väl någon hit, Det här men, är väl han Hanna. Det är på skånska också. Jag är det inte än. Vad är det för? Det. Och den heter. Hur går det för länge? Sjunde himlen. Finns det en sjunde himmel? Ja. Och så svarar ja. de med mig. Jag vet, för jag var där igår. Jag var där och vände. Just. Vad lägger du Jo, men det, det är bra. Men det är det han eller? Jag, tr jag tror ja, att... Att, att, att, att det där är. Jag tänkte varma öl kalla men det är ju inte på skolska. Nej. Det men det känns som att den här, eh, Sjunde himlen har spelats på några Och sjungits på några eh, förfester Då det begav sig Jo mm. e e e men, men och med, vad heter det han förresten då e Mats Möller Jag minns när jag jobbade på e med Matteus där för 20-25 år sedan Så var det någon förälder som, som, som jobbade på Karolinska Som berättade, jag vet inte hur vi kom in på det men han han är ju kirurg på Ja, du har han är kirurg. Ja. Och så läste jag en jag läste någonting om jag från en tidning här googla upp. Mm. Och då, då var då, hade, då, då, då då ville han liksom, ja, nej, men det här skulle vara en en seriös eh, intervju I, inga odleka liksom som, som typ. Ja, då hade han som skrev det så mm. skrev jag så att nej han vill inte att jag ska bli en läkare typ nu kommer det åt så exakt eller utskriften eh, var men man smäller för... docenten som blev kirurg ja ja men typen och sånt där ja, mm. nej inga inga sådana saker vill ha men men det, det var ju så riktigt man eh, var för, från eh, men från pop till gastro gastro gastro <laughs> ja, gastrop, ja. ja alltså. pa, okay. en annan som är läkare det är ju i the men han från The Sinners. ja ja han är ju överläkare eller sånt. Ja, ja. på Lunds sjukhus det kunde jag och läste när vi, när vi såg dem någon gång vi såg dem i livet ja just det då och så såg jag och Per dem när det var lollipop eller jag säga ja men var det var på Melody, Melody ja, på eller vad heter det vad heter det där nu? Melody Ja, IPO. I IPO den nere. Precis. Ja, säkert, då, då spelade ju The Man också. Ja. Så, tänkte på det läkaren. Läkare. Han verkar gilla den där hobbyn. Och... Jo, men det, för dem, om vi kommer in på The Man så hade ju de även en snubbe som var med i Varan tv Just det. Men det var väl då det var jag med. Det var väl då... Ja. Nej, nej, det måste vara något något Ja, mm. Ja, mm. men jag menar också inte ranka på det sättet, men jag, jag tog ju eh, <laughs> hur många namn jag kom på och vad jag tycker om dem eh, och det varit lite så här jag hade också en en pc men jag kom bara på en där annan. Mm. Sundgren. Nils Petter. Ja. Men så Ja, det fanns en som gick i na gick i på vattna eh, <laughs> <precis. laughs> en av som kom som bodde i med vad var Nils Peter Sungen heter han och när här han heter Nils Petter eh, nej jag kommer inte ihåg han var en, en kill i alla fall. ja och så Mons det där där är enkelt jag kom bara på Elacke sälnerlöv och Ivar mm. förutom möller vi såg, vi ser på skolan nu på eftermiddagen Kalendern med Pelle Svanslös ja. Med just Ela Måns Och den är fantastisk Är bra. det, vad heter han, den där skådisen? Ja, är det hans med Ela Måns? Nej, det är som alltså med Pelle ja. det, är ju, det är ju han, eh, Fant va? Krister Fant Ja, det är det, okej okay, just det Med Ela Måns bra Ja, skitbra Men favoriterna där är ju naturligtvis Billerburg alltså... Vilka är de spela om då? Det är ju Hans vi såg Ja Eller Leif André ja. Och En till som jag typ vet han heter Ja Det, ja, det, det låter ju bra ja, det, det finns på SUT Play Du ja. måste bara kolla på det den det är jättebra. Och sen har vi Mats Då kommer jag på några stycken Det är hyfsat bra Villander mm. Bagger Ronander mm. Olsson Sundin Näslund Persson Och Näsmark Ja det vill jag inte Vänta, spelera. vem är Mats Näslund? Ja, jag hockey, hockey. mm. är hockeyspelare Men vad syns du så? Persson Ja, Persson ja mp mp <laughs> mp du <nöd. laughs> <laughs> Det blir titeln på avsnittet mp <laughs> Ja, och sen har vi Bästa landet som är mest, man hittar mest profiler Det är ju ändå Janne mm. Och högst upp är ju ja, ja, ja, precis Hedra. Ja. Även kallat Starkhus ja. Självkallad Sen har vi ju Loffe, Långben, Josefsson Hellström Gingryd, Banan Lorentzson, Svanlund, Schaffer Och Halldorf ja. Känner du er alla? Jo, jag bad han Det hände han, är han, han, är han <skratt> från <skratt> Tors på Tallinn ja, Jag och Slobban Vi går in vi, vi direkt på andra Och Ja, ja. Änta, det måste ju finnas en fler. Ja. ja, det finns flera. Det... Ja, Larsson fick det med i alla fall. Lorensson och Svarlund. Ja, det är klassiker. Och så Schaffer och Hallof. Ja, har... och Hellström, vet inte hur det? Janne Helte målvakten i Nej, det var ju skytt i Norrköping. Norrköping. Ja. Gingryd då. Nej, det var programledare i på Tips extra skitläg. Janne Gingryd riktigt ur Göteborg, du skulle hata dem. Ja. Ja, ja är jag vet inte ja. du du vet vad heter? Kom du ihåg vad, vad han som spelar NP Möller? Vad heter det? Skålesen. Ja. Ja, Nils Elnot. Ja, väldigt nära. Ähä. Nils Alroth. Alroth, okej. Okay. men du kommer ihåg vad vad hunden heter. Ja. Kalle. Ja, jag ser den är lika känd som den repliken kom nu käre mm. den är lika lika känd som som Tintin zoop <laughs> kom nu käre ja men det var, och den var alltså var det en det var ingen komedi Nej, det, jag vet inte vad det var det var han skulle alltså, löst väl något Vaktmästare och det ja. var så lite små mysterier men lösta mysterier alltså Nej, var... jag tror det... bara att det var någon sån vardags och så hände det grejer var han, var han Varför kollar man på det här ja, fastighetssköten Jag, ja, jag, jag kollar här I 31 avsnitt Som sämmer för första gången 72 Undrar om det finns på Ja, play på ja, play. Ja, ja. Fan, jag sitter, tog, tog, tog titta igenom ja, man kan tänka, Det var lågtempo Tyckte man redan då Men det fanns inget att kolla på Nej. Tempo mm. du, så bara... Det var ju helt annorlunda Om man jämför med, med, med Flexness. <laughs> det är Det är ju Du slår ju. Har du eh, annat, eh, någon annan? Ingen ja, Nej, jag, jag tänkte på, på vad heter. Det? Nej, men det är Jag tror att han var född 75, då är han 48. Men han, han är. Eh, gillar jag gillar att Nej alltså han är en rik jag vet inte. Nej. Jag har aldrig hört något roligt ifrån och så Ser ut som eh, Kalles Kaviar. Inför. Ja. Och nu, nu är det någonting eh, han har väl ha... bäst som med Ös Musial. Alltså <laughs> de gör alltid grejer eh, ihop. jo men han är på på väg med en nytt. Jag, ska, ja. jag, jag har sett, sett några reklam någonstans. Ja. Ja. Eh, jo men vad heter det? Mm. Eh, lite information om eh, namnet Möller Vet du vad Möller betyder? Nej mm. eh, Möller Det betyder ah, ja, ja ja, det borde man kunna fatta I Sydsverige är det -Sverige även Möllare Ja mm. Och det, eh, det är ett lånat från lågtyska ordet Möller Med samma betydelse Och har samband med sydsvenska Mölla mm. Och danskt norska Mölle, vilket betyder kvarn. Ja, Mjölnare eh, på högtyska, det är ju Müller. Mm. Okay. Och då kan jag direkt säga tre stycken. Det är Gert Müller, ja. Dieter Müller och Dr. Müller. Vem var det? Vi är en av i en igen ja, okay. Jag har också kommit på tre, tre myller Det är ju Förutom, förutom Gert alltså, Då har vi Hansi-myller Fotbollsspelare Men vi fanns med bit dit i också? Ja, det kommer inte ihåg. Mycket möjligt mm. Och så har vi ju Thomas-myller Också fotbollsspelare Och så har vi Herta Det är ju författaren som fick Nobelpriset för, för Härta-myller Ja men så är jag några möller. Ja. Har du det också? Uh, nej. Som jag är... Då... Ja, jo. det är för sig. Någon där. Då har vi Johanna. Vet du vem det är? Nej. Arboga -kvinnan. Kommer du i den? Och som mördade sina föräldrar. Och... Ja, ja. Jo, den här Fredrik Andersson som jag ska få se ja. på, på måndag. Han hade ju någonting. Han hade, jag hade, jag har du hört talas om han, sett Nej, du har nämnt det bara. Men han har inte. Han hade en stand-up i, i, i Arvika. Mm. Och så jag tänkte jag, ah, det är roligt att och, och vara, tillbaka, eller, och, och vara här i Arvika. Och, och när, ja, varje gång jag är i Arvika så tänker jag på, jag hade en flickvän här från, jag undrar vad hon gjorde nu för tiden. Och så vad hette hon förhållande? Johanna ja, Arbågar gör. Ja men Arbågar var ah, det. Okay, det. Ja. Mm. ja, Johanna Möller. Äh, Johanna Möller så alla <laughs> skrappar skulle vara jätteroligt. Alltså. Så Som vi Gert. Hjärtmöller Svensk idrott. Fridrott, fridrott på 60 år. Vad tävlar han i då? Jag det vet jag Hjärtmöller <laughs> Och så sen har vi Kuno Möller Gammal industriman Kuno har alltid trott på ett Det brukar jag Felsavning Kuno Jag har alltid tänkt brukar... <laughs> <Kuno. laughs> på det så... ja. Vad heter det? Heter det att Möller är en aptonym? Vad är en aptonym? Jag vet inte jag kan säga att det är bara en googling bort. Ja. Då kan jag slänka in med en annan variant på samma ordstam, men istället Miller. Mm. Då har vi Arthur. Jag vet inte det är Arthur Miller. Nej. Det är en författare. Så. Och så har vi Bode. Bode. Nej. Alpinåkare. Jag vet inte när det mm. var Bode. Och så har vi Mac. Det? Ja, det är en rappare ja. Sen har du ju Miller också Ännu bättre Och En, en, en stor mu musikfavorit för mig Sången i Game Theory Steve. Scott Miller Ja, ah, just det Han gick bort Scott Miller Han gick bort för tidigt Vad heter din mailadress? Ja, men det är ju Scott Miller Scott Miller 2 Just det hotmailcom Eh, jo, men sen har. Nej, just det. Ja, han heter ju Milla. Roger Milla. Ja, vad jag tänkte. Jag kan säga att i eh, I Sverige så finns det. Eh, det var 2014, nio år sedan. Med 7800 möller I Danmark fanns det ju 30 000. Norge 2000. Och Finland bara 424 muller. Mm -hmm. Okay. Eh, jo men sen har jag också En svensk Svenskt eh, världsmusikband Ahle Möller band Ahle det är väl någon sån här det Är det någon jazz eller folkmusik Världs, eh, Världsmusik Ja just det Dålig mm. koll på världsmusik Och så hade ju Vad heter han, Måns Möller hade på program som heter Cirkus Möller Just det, det gillar Emil och Viktor Ja alltså, jag tror jag såg det, men det var ingenting som fastnade. När de roastade vad heter heter han? Henrik Tosin, för en massa år sedan, Roast på Bärns. När han skulle svara på deras första så svarade han och så. Tre månsmögel, liksom. Ja, det var ju bra skrivelse, men det var ju så inget roligt, menar på Jo, men måns, när kommer en ny avsnitt av Möller Nej äh, vad bara jag Och uppriken tycker jag var jätterolig Det måste vara en flopp med cirkusmöller Jag undrar om det finns att se ja. Mm. Du vill hellre lyssna på cirkuskiv Ja fy fan Vad var det för Pelle som är i Jag, jag kommer ihåg det går på radio så var det ju Clown i precis. bensin, bensin. Ja, Det var samma gäng tror jag Jag vet inte vilka det var, Nej, om det, det, var... Det, det fastnade jag aldrig för de där två Det kom i någon konstig period också så Ja, nu lyssnar man ju som inte på rader ens Nej Men Men undrar om det är någon som man känner till För det kan ju vara någon som har Ja, det finns säkert Som var med Jag har tagit ut lite ord från Möller också Oj mm. Till exempel mör, rem, mer Öl Ja Mö, lem R-I-M Öl lumsk, rödlök och öl. Bra. Födrar jag läck. Eh, Jo, men här hade vi, vi hade ju här, ja, det här vad det var, det var Aptonym. Ap ap ja. Den typen av namn. Vänta vad fan det gör Ah, nu jag fan. Ah, jag måste bara hitta aptonym. Mm. Under tiden kan jag säga att det var väldigt få jag kände en klanen luktar benzin. Jag ska gå och Ja, nu. nu, nu. Ja, eh, aptonym. En aptonym är ett personnamn som kan förknippas med personens egenskaper eller yrke. Okej. Okay möller Mjölare. ja ja okej okay. Och då, då, då Som, kommer det på Göran Skytte Till exempel Ja, eller Ja, bagare <laughs> Nej Huggare Byggare ah. Cirkus Kiev Hade i alla fall Sara Andersson, Marmnäs Stina Balkfors, Sanna Eskilsson Julin, Nils Julin, Per Julin Och Erland Kaling det är inte konstigt det inte var så roligt, jag kände igen ett namn. Nej, de fick inte göra det mer. clown och Lukta Bensin hade Simon norton Malin Sederblad. Det är ju den här... Äh, den har jag, den har jag. Från du äh, ja, ja. Och som även är med i Solsidan. Fultud, ja. Ja, ja. Vad heter hon? Malin Sederblad. Och så har vi Tova Magnuson och Norling och Figge Norling. Ja, men, det är skådigt Hon känner ju Kalle Westerblad, Ulf Frida Sylvia Raun och Mikael Syren, känner jag. Ja, alltså nu, nu, nu går vi över till mobilinspelning för att eh, kortet var till fullt på, på inspelarna här. Det var länge sedan klippte. Så jag, eh, jag har ingen aning om när det slutades. Det kunde vara det väldigt... Det kanske var på bara en två minuter på det. Ja, jag Vilka två minuter. Men nu låter det i alla fall, och du har dragit den sista lappen. Live-aid läser jag. För att. Oj, oj, oj. Mycket bra. Live-aid. Ja, men det kan vara ett. Och du brukar ordna för att ta <laughs> live-aid. Ja. ja, men du tackar för kan eh, kanske lite eh, abrupta eh, på det ja. sättet. Tack och hej! Okay.